Bona tarda, Bona tarda, benvinguts i benvingudes tots i totes a la presentació d'aquest pla director en matèria de cooperació i solidaritat a Figueres, 2013-2016. Si el sembla, la meva intervenció, intentaré presentar el pla director a través de, de tres blocs generals, ¿vale? per fer-ho més entenedor. Començaria doncs, per la part del procés d'elaboració, seguidament i en segon lloc eh, aniríem ja al que és l'objecte i eh, les línies de treball que, que s'inclouen en, en el pla director i finalment eh, faria menció eh, el, doncs els resultats, al el, el que s'espera i el que ha desdevenir la cooperació Figueres a través del, del pla director. d'acord eh, Per tant en ja en matèria i en el, el procés d'elaboració del, del Pla Director. És un procés que va començar l'any 2011 i que ha arribat fins avui, fins a finals del 2013, es va aprovar en la sessió plenària del passat dimarts, eh, el, 5 de, el 5 de novembre. Per tant, fixeu-vos que ha sigut una, un període de temps doncs, en què s'ha elaborat una feina important. Uh, m'agradaria, molts de vostès ja ho sabran, però m'agradaria introduir, per, per qui no pugui saber, doncs, que el, el servei de cooperació a la ciutat de Figueres, eh, molt ràpidament, funciona a través del Consell de Cooperació eh, que és eh, molt ràpid és el 'ens en el que es troben representades per una part les entitats eh, que treballen en matèria de cooperació i per l'altra l'Ajuntament de Figueres a través del regidor o regidors delegats i els tècnics eh, de la casa.'acord a partir d'aquest de, de de, ens eh, es presenten els projectes de cooperació de les entitats es valoren els projectes, es discuteixen les iniciatives, es parlen dels temes que tenen a veure amb la cooperació, etc etc etc però sí que m'agradaria donar a conèixer doncs que és un, un servei que funciona o que no s'entendria sense l'existència d'aquest consell eh, que és eh, molt participatiu D'acord, uh, dit això, m'agradaria tornar a fer referència a l'aspecte temporal, eh? Deiem que era un procés que s'ha estès durant el 2011 fins al 2013 i ha tingut diferents participants, eh? m'agradaria fer una menció doncs, tant a l'Olga Carbonell com al senyor Jure Maria Godoi, que han sigut els regidors delegats, després he vingut jo, uh, durant el que ha durat uh, aquest procés d'elaboració del, del pla director. Uh, bé, en aquest sentit, uh, el, com deia, el pla director és el resultat de, sobretot de la discussió, el treball que s'ha fet en el en l'ENS que dèiem, no, el Consell de Cooperació, i sobretot voldria destacar, i voldria destacar doncs, molt especialment, el diàleg que ha existit i el consens que s'ha buscat i que s'ha perseguit sempre. No, eh, no s'entén que estiguem avui aquí presentant aquest pla director, no s'entén tampoc el Consell de Cooperació sense l'existència d'aquest diàleg permanent i sense la cerca continuada del consens per, per plantar-nos o fins plantar-nos avui aquí presentant aquest, aquest, aquest pla director. Bé, eh, els, he preparat, els hem preparat eh, aquesta diapositiva no? per fer una mica més que més didàctica el que ha sigut el, el procés d'elaboració. De, eh? En primer lloc ja doncs, faci necessària una diagnosi. Eh? Seguidament doncs, ja vam passar doncs, a, la, a la redacció del pla, eh? manure dins menes, etc etc, un, un procés laboriós, però que bàsicament, Uh, s'ha estès en, en aquestes fases fins a arribar doncs, a la fase en què ens trobem ara mateix, no? seria la tercera fase que és aquesta de dinamització i posada en marxa de, del pla director que s'estendria del 2014 fins al 2016 Bé, doncs passant al, al segon bloc, els he parlat en primer lloc del procés d'elaboració, de, els he parlat també, els he introduït en la matèria de cooperació Figueres, hem parlat del Consell, hem parlat d'aquest procés de 2011 fins al 2013, uh, m'agradaria parlar doncs, de, del que s'intueix, del que desprèn aquest pla director. No? Uh, volia fer menció en aquests àmbits de, de treball que són essencials per entendre la cooperació. Uh, en primer lloc, els projectes de cooperació al sud, d'aquells projectes que presenten les entitats i que financia a part o a vegades totalment l'Ajuntament de Figueres per fer cooperació en doncs, múltiples països, Cuba, el Marroc, etc. Després ho veurem. I aquells projectes que són per l'educació del desenvolupament al nord. No? Són eh, aquells projectes que es desenvolupen en el nostre territori més proper, a Figueres, o per la comarca, i que consisteixen doncs, en, en explicar, en difondre, en explicar una mica les vivències que es troben i en, en educar una mica la, a la població d'aquí són matèria de, de cooperació i, i desenvolupament. De la mateixa manera, eh, si aquests són els universos en què actua el, la cooperació des de Figueres, no? el, a nord i a sud, amb projectes de cooperació a sud i amb educació al desenvolupament al nord, volia destacar del pla director els eixos de treball que, que desprèn, no? que són una mica doncs, els compromisos, una mica doncs, el que vincula directament eh, tant a entitats com a ajuntament amb aquest, amb aquest pla director. No? En primer lloc eh, es destaca treballar amb les entitats i en el Consell per millorar la qualitat de la cooperació existent, per tant, una consolidació ben clara del Consell i de la manera en què s'hi treballa, anar-nos a millorar aquest, aquesta cooperació. D'altra banda, avançar cap a una nova manera de fer cooperació des del municipi, iniciar una cooperació de ciutat. Això vol dir sumar esforços, això vol dir anar endavant, això vol dir doncs, anar adaptant les maneres de, de fer cooperació, la manera en què entenem o com entenen les entitats la cooperació doncs a les necessitats que vagin, que vagin sorgint. En tercer lloc, posar les bases d'una cooperació de ciutat i treballar amb altres gens del municipi, per tant, també molt vinculat a fer aquesta educació, el desenvolupament dels que els parlava, dels dos universos que distingim abans, sud i nord, doncs aquest tindria part, tindríem també eh, part de treball, doncs treballar amb agents d'aquí del municipi i difondre la la feina de cooperació, i en tercer lloc, eh, revisar i adequar els instruments per fer possible el pla director. Per tant, una autoevaluació, eh, el fet que no, s'entén que sigui el pla director el que guia l'actuació tant de les entitats com de l'Ajuntament, no? que no sigui al revés, això entenc que és una expressió de voluntat eh, de que el pla director serà el que guia i serà en el que ens adequarem durant, durant aquests anys. Bé, no, tampoc he volgut deixar l'oportunitat per eh, presentar-vos una mica i eh, perquè s'escenificar la feina de, de cooperació i hem extret doncs, una mica les, les dades i projectes d'aquest any 2013, d'acord? Aquí tenim aquesta imatge que fins a tot s'escapa una mica de, o bastant de vista d'ocells, seria vista una mica més planetària... Uh -huh. I, però, bueno, que ve exemplificar una mica eh, i mostra doncs, els, els punts on té incidència la cooperació des de Figueres eh, fins on arribem. Una mica, si ens hi provem una mica més, eh, veiem doncs, projectes de cooperació a Amèrica Central o Amèrica del Sud, eh, estem tinguent eh, incidència o estan tinguent incidència les entitats amb els seus projectes directament a Cuba, a Honduras, a Bolívia... <coughs> a l'Àfrica, doncs, al Marroc als campaments del Sàhara al Níger, al Togo a la República Dominicana del Congo per tant, veiem una mica com s'estenen aquests projectes de, de cooperació uh, també els hi hem desglosat una mica els fons que s'hi han destinat aquest any, quan eh? a cooperació internacional veiem que és un total de 131.482 amb 74 euros aquests serien els projectes que dèiem de cooperació al sud Acció humanitària d'emergències, aquesta és una altra línia de treball en quant a cooperació al sud, d'acord per exemple, doncs, eh, la crisi humanitària dels camps dels saharauis o la guerra civil síria, també tempestes tropicals al Nicaragua, han sigut doncs, campanyes que sorgeixen més sobrevingudes i que també tenim un fons doncs, per destinar-hi algun, alguna mena d'ajuda que, que sempre pot, pot venir bé. D'altra banda, en quant a projectes de sensibilització durant aquest 2013, que era el que dèiem de l'univers de treball en quant al nord eh, sensibilització o educació pel desenvolupament s'han destinat al total de 11.888 amb 99 euros eh, i aquestes han sigut, teniu aquí una miqueta esglossades doncs, els diners de treball que s'han seguit en aquest 2013 Bé, i finalment el, en quant a les línies de, de futur o que se'n desprenen a partir d'aquest pla director doncs el, el, que és, el que és evident és que les, el, les línies de futur van molt lligades al text d'aquest pla director no? i que aniran mmm, doncs, totalment relacionades amb el que es desprèn i amb el que hem anat explicant del que significa aquest, aquest pla director eh, sobretot eh, destacar que s'intentarà o es fomentarà els projectes de sensibilització per de l'univers de, de nord del, del que parlàvem, d'intentar fomentar l'educació pel desenvolupament. Uh, I sobretot, sobretot, uh, m'aradarien quan a mesura doncs, ja no cursi a ah, perdu hum ja no mig sinó a curt termini, destacar la creació del Centre de Cultura de Pau i Drets Humans de Figueres. Aquest és un centre que ha de servir, no només per ser, per exemple, la seu del Consell de Cooperació, del que abans parlàvem, o per eh, portar a terme projectes d'educació per la pau, etc etc matèries pròpies de cooperació, que també està molt relacionat, de fet, uh, es contempla en el pla director, però també casa molt bé, va de la mà, amb altres línies de treball que d'aquest grup de govern, i que són tals doncs, com els drets civils a la ciutat de Figueres, o la memòria històrica en definitiva tota una sèrie de, de línies de treball tota una sèrie de matèries de valors que volem potenciar i que tindran cabuda en, a, en aquest centre de cultura de pau i de drets humans En definitiva eh, això es tradueix en un espai físic en un espai físic que ubicarem a caputxins d'acord i que que eh, serà com deia, el paraigües de totes aquestes matèries. Uh, un espai físic uh, convindreu amb mi que ho és tot i a la vegada pot no ser res, no? perquè el, quan tens un espai físic el que cal és uh, emplenar-lo de contingut, emplenar-lo de matèria i de, de que la gent doncs, uh, pugui fer treball, pugui fer feina i que de l'Ajuntament es doni aquest, aquest uh, recolzament. En quant a matèria de cooperació, no en tenim cap por, perquè de ganes i d'empenta en tenen moltíssima, els puc assegurar, des de que sóc regidor de, de cooperació, m'ha sorprès molt com es treballa, i sobretot en el CIDA del Consell de Cooperació, m'ha sorprès molt gratament, la veritat. I d'altra banda, en totes aquelles altres matèries que els comentava, que es podran treballar des d'aquest Centre de Cultura de Pau i Drets Humans, doncs eh, sobretot el que, el que busquem és que doncs bé Figueres anirà desenvolupant, Figueres anirà sent el que tingui que créixer i el que busquem és consolidar, busquem que es consolidin eh, aquestes matèries. Eh, si Figueres creix que ho faci, però que ho faci conscient del que l'envolta, que ho faci de manera solidària a través de la, de la matèria de cooperació, que ho faci estimant la pau que faci estimant la Pau i que ho faci englobant totes les altres matèries i en clau més de ciutat, en clau també eh, més de govern des del principi de mandat, que ho faci estimant o, i fent de la diversitat un valor i no un problema. Per tant, passaria la paraula aquí com vulgueu, com us heu organitzat. Sí. Doncs endavant, l'Imma. Hola, bona tarda a tothom. Parlo en nom de les entitats de sensibilització del Consell i dono les gràcies a aquesta oportunitat per explicar-nos perquè és la nostra obligació i responsabilitat. Ens ho prenem molt seriosament, això de la transparència i d'explicar de, al màxim doncs, què fem i com es destinen aquests diners de, de cooperació i sensibilització. A moments de crisi severa, al nord i el sud confonen les seves fronteres i tot es barreja, per tant, no té gaire sentit parlar de, de nords i suds. El sud viu a casa i, i els d'aquí busquem altres nords, per tant, hem de ser, una mica, hem de ser conscients d'aquesta nova realitat i per tant el Consell intenta adaptar-se a, a aquestes circumstàncies i aquest pla director atén a, a aquest objectiu de d'atendre aquests nous moments que estem vivint i per tant planteja uns objectius, eh, uns reptes crec ambiciosos com és enfortir fer un pas més en la sensibilització també amb la cooperació com explicarà en Xavi fer un pas més i enfortir aquests llaços eh, a nivell de ciutat de treballar conjuntament entenent que hi ha diversos agents de cooperació al desenvolupament i per tant intentar coordinar-nos i, i aprofundir en aquest terreny, eh, aprofundir també en la recerca i en l'investigació, com comentava el regidor, en tema si és, si és possible potenciar aquest centre d'investigació de, de pau i solidaritat, i, i per tant intentarem estar a l'alçada d'aquestes doncs, expectatives. En matèria de sensibilització, què, què vol dir això de sensibilitzar? No és un insult a la intel·ligència, Eh, per nosaltres vol dir informar, analitzar i denunciar. Això vol dir ser fons d'informació alternatives, eh, en un moment en què la informació està segrestada, doncs aportar, aportar noves fons, de, fons alternatives d'informació, que no siguin les, les convencionals, eh, sovint poc imparcials i mogudes per interessos, A, oferir, eh, aportar anàlisi en veu crítica i també la, la denúncia per anar realment a l'arrel de, dels problemes i ser capaços de, de, de, de donar-hi la volta. Per posar un exemple, erradicar la pobresa no és, eh, no és com erradicar la, la polio o la tuberculosi, no hi ha una vacuna màgica que puguem eh, de, de, oferir, sinó que cal anar molt més lluny i les ONGs entenem que fem una mica d'antídot en aquest sentit. Cal prevenir, cal prevenir mals majors i no dedicar-nos a posar tirites. El gran objectiu és, per tant, fomentar els valors, fomentar la igualtat i això vol dir, això passa per combatre injustícies, és a dir, no moure'ns en el camp de la compassió, sinó anar molt més lluny, combatre la impunitat i a nivell de Figueres s'han anat treballant ja fa, ja fa anys i, i l'Ajuntament s'hi ha, ha compromès molt fermament en, en aquests diversos àmbits en què ha treballat la, la sensibilització. Eh, per exemple, concretament, els, els projectes que s'han anat presentant de sensibilització doncs, han treballat amb diverses vies, eh, per exemple, exposicions, eh, xerrades, publicacions de, de cultura de pau de diversos temes de solidaritat. Històricament també s'ha reclamat l'ús civil del castell de Sant Ferran i també s'ha treballat profundament el tema de la justícia universal perquè s'entén que és una de les poques eines que disposa la societat per combatre la, la impunitat. I això que semblaria, doncs, també com, com veiem en aquells mapes, doncs, llunyà, ens queda, ens queda a prop. Tots els problemes globals ens afecten també aquí i acabo amb una cita de, de Brú Rovira i en aquest cicle de, de conferències que, que s'organitza des del GES ens deia doncs, ja han segrestat la informació i el pensament al ciutadà de ser militant del pensament. No? És una mica el nostre gran objectiu. Gràcies. Molt bé. Eh, jo parlaré de l'altre vessant una mica, del que és la cooperació. Eh, la cooperació que fem les, les entitats en el, en el món del sud que encara, deu nhi de la diferència que hi ha encara entre el nord i el sud i sobretot ja us parlaré del, del projecte que jo conec jo sóc eh, representant de deniger.cat eh, us parlaré d'aquest projecte una mica com a exemple dels projectes que fem totes les entitats som en el Consell, no sé si som 14 em sembla o depèn, anem alternant el nombre d'entitats i els projectes Eh, són molt semblants amb totes les seves diferències en un sentit que estem, crec que tots estem amb una segona fase de cooperació. O sigui, la cooperació primer, eh, tots hem començat amb cooperació eh, intentant eh, ajudar a enviar materials, eh, coses d'aquest tipus. Eh, jo crec que tots anem mantenent de mica en mica que eh, hi ha una segona fase molt important que és eh, intentar potenciar els incapacitats, eh, apostar per educació, apostar per, perquè es puguin desenvolupar els mateixos, a la banda del sud, i ens queda molt de camí per recórrer, ens queda encara aconseguir una cooperació que sigui agafats de la mà, nord i sud, que ens ajudem uns als altres i els altres als uns. Això jo crec que és, encara, encara ens queda un, un camí per recórrer molt important i que evidentment aquest camí passa per la sensibilització que ens estava espirant l'Imma, no? quan la sensibilització aquí s'hagi pogut fer o es faci d'una manera, manera important, llavors podríem arribarem a fer aquesta cooperació que fas de la mà. De moment estem intentant, eh, això que deia abans, de, de potenciar les capacitats d'allà. Nosaltres concretament vàrem començar com a Deníger fent projectes només eh, donant suport a projectes més grans que ja hi havia allà, amb una ONG important, CADEF, a Níger i puntualment el primer que vam fer va ser construir una escola, un centre de documentació, escola en fi, un lloc polivalent després vam aportar materials per, eh, per, per un, uns, uns engars per poder fer les classes a l'aire lliure en fi, materials, materials sempre de suport a educació de totes maneres i ara estem en una altra fase que és eh, directament amb els programes d'educació i de cooperatives femenines. Eh, fa tres anys, estem, teni, estem en un projecte trianual. Aquest, aquest és el tercer any que està en marxa, en el que hem ajuntat dues coses importants, que és els centres d'alfabetització d'adults, amb els microcrèdits per ganaderia o per muntar petits negocis de les famílies de les dones de, de les cooperatives de Níger, d'algunes cooperatives. Estem eh, funcionant amb 1.500 aprenents, gent que s'està alfabetitzant. Tenim en compte que a Níger, eh, gent que sap llegir i escriure, només hi ha un 17%, i és dels països que és, que és més baix, i llavors, quin és el pensament general nostre? Per què apostem per educació? Es resumeix en dir, a veure, el, els que avui aprenen a llegir i escriure són els que quan tinguin fills o si tenen fills tindran clar que aquests fills han d'anar a l'escola i aquests tindran clar que els seus fills han d'anar a l'universitat. És una mica així eh, per, per, per posar un exemple, no? Pensem que és una manera de promoció de que es promocioni el país ell mateix, no? que hi hagi educació. I el tema de microcrèdits és més a curt termini, eh, està funcionant molt bé, eh, eh, és per potenciar primer el, el, el gènere, és a dir, tots són cooperatives femenines, eh, per qüestions de relligió eh, sabem que allà les dones són molt poc considerades, i llavors, quan elles comencen a fer coses elles soles, quan comencen a tenir un sistema econòmic propi com a grup, encara que no sigui un gran sistema econòmic, però un sistema econòmic propi, quan això comença a funcionar, a poc a poc es desperta una altra manera de veure les diferències de sexe en aquells països llavors tenim la sort de que no, no, no tot és religió musulmana que podria tenir més problemes en aquest sentit hi ha molt d'animistes als espais que nosaltres treballem els llocs que nosaltres treballem i realment aquests grups estan funcionant molt bé d'una manera autònoma els hem promocionat amb microcrèdits al començament els vam promocionar amb molins de, de gra eh, algun pou en fi, amb els anys hem anat fent diferents projectes, però ara concretament estem amb aquest, un projecte conjunt de microcrèdits i alfabetització eh, ens ho van demanar ells és una mica sorprenent perquè són dues coses molt diferents, però la gent que nosaltres estàvem fent alfabetització, com que sabien que feia microcrèdits, ens van demanar entrar en un altre projecte i a la inversa i és llavors van dir, home, pues això podríem ajuntar-ho, i de moment ha funcionat molt bé també tenim la gran sort, i és una de les coses, jo parlo a nivell particular de la nostra entitat, però jo penso que és, és el pensament que tenim tots els del Consell, que el que és molt important, sempre que en fem cooperació, és que la contrapart, les persones que estan allà fent el projecte, siguin una contrapart sèria, forta, fiable. Nosaltres en concret tenim molta sort, perquè la nostra contrapart és KDEF, és l'ONG més gran que hi ha a Níger, i el representant del nostre projecte allà és, és, és un empordanès, és en Josep Frigola que doncs, és clar, això ens mereix moltes més garanties és molt més fàcil comunicar-s'hi però nosaltres pensem que és una gran sort però insisteixo en que el tema de que en allà hi ha la contrapartia molt forta és molt important i una altra part que considerem que és molt important en els temes de cooperació és que hi hagi una transparència eh, diàfana de tots els passos que es van fent de tots els diners que es van gastant i que hi hagi un control molt clar de tot el que es va fent tot i que en aquests països el control a vegades és una mica més complicat perquè si demanes factures allà funcionen com funcionen i molts tractes fan de paraula en fi, és, és difícil però eh, jo penso que cada vegada ho estem aconseguint més o sigui que els projectes es facin, es desenvolupin allà i aquí els puguem controlar i justificar com, com de la manera que nosaltres pensem que és correcte i em sembla que d'aquesta manera parlo una mica amb la línia que estem seguint tots el totes les entitats Estem en aquesta fase segona que dèiem de, de que es faci que es faci la cooperació eh, pel desenvolupament és a dir donar-s i eines perquè perquè ells s'ho puguin fer sols i i la sensibilització crec que, eh, excepte comptades entitats, és un, de moment és la, la cosa que ens està fallant a totes les entitats, però bueno, tenim, sabem, tenim detectat aquest problema i ens sembla que ja, que ja el solvendarem de mica en mica. No? I mirem de lluny la possibilitat de fer cooperació que fas de la mà amb, amb les entitats d'allà, d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, però bueno, és, un, és un bonic objectiu. Bé, molt bé, jo només per tancar felicitar aquesta, aquesta tasca portada a terme eh, de, per, pel Consell Municipal de, pel, pel Consell de, de Cooperació de la, del, del qual formen part totes aquestes entitats que s'hi volen adherir i portat des del regidor i des de l'àrea d'acció cívica i cooperació felicitat també a la Mari i, bueno, i justament aquesta tasca que s'ha aconseguit de poder elaborar aquest pla director és una bona tasca i amb les paraules que hem intercanviat abans entre les entitats que en formen part d'aquest Consell doncs agrair també l'agraïment que m'han fet ells en el sentit que des de l'Ajuntament s'hagi ha, pogut mantenir aquestes partides o aquest percentatge de fons municipals que malgrat la crisi ha pogut aguantar-se en el quasi 0,7%. Nosaltres també hem de manifestar que així, així serà, ara i en el, i en el futur seguirem aguantant-lo, perquè ara justament el que se n'ha vist és que ens surt una, una bona tasca i una bona feina com la que s'ha presentat aquí. Agrair-vos la vostra presència i a seguir treballant endavant. Gràcies.